Vapenlagarna där har vi ju gjort det i tidigare program. Ja, precis. Jag är väl en, det är väl en, en av få liberala ådrar jag har. Mm, jag är också liberal <laughs> när det gäller det, faktiskt. Vill man ha fäller i då får man ha det. Precis. Men jag tänkte att vi ska hylla våra franska medmänniskor med en, en väldigt cool låt kan jag tycka. Och här kommer den. det var då blanc, de de de Chanché, Det vill säga Låtar från franska Främlingslegionen och vi får hoppas att dessa rediga gossar kan stampa ut Dessa terrorister Och kolonner i Frankrike mm. Sebastian här sa att det lät Lite som Ronja Rövardotter Ja det är möjligt <laughs> mm. Ja lite riktigt va mm. Ja det är fina grabbar där Ja. Ja, och eh, jag ska vi säga mer om den här terrordålet i Frankrike? Eh, vad tror ni får detta får för konsekvenser? Ja, förhoppningsvis mm. så kanske folk börjar vakna upp lite. Ja, varför? Eh, jag hoppas på Marie Le Pen där att hon eh, att eh, fransmännen alltså, de blir ju största parti i Europaparlamentsvalet och har en relativt stor chans att ta presidentposten bara för François Hollande. Alltså den socialistiska presidenten är ju oerhört impopulär nu i Frankrike. ja. Mm. Och nu är det väl inte så. Det är väl val där i någon närmaste... Mm. Ja, det där kan inte vara riktigt. Det är möjligt. Ja. Jag de har om de har femårs eller mm. liknande. Ja, de kommer nog gå framåt. Det kan vi, det nog... jag tror absolut. Det kan vi räkna med. Och... Eh... Jag menar jag tycker att det, det är så intressant att ändå, det, det, det är samma sak om det är en brutal gruppvåldtäkt någonstans inom 40 i Sverige. Mm. Eller att det är såna här här eh, vansinnigståd. Både när det den här bombaren i Stockholm och nu det här. Att våra politiska, politiskt korrekta partier Alltså vad vi kallar sjuklöven <laughs> ja. Då alltid när så där kommer ja, men Vi ska försvara mångkulturen nu Det är det som är viktigt liksom mm. Trots att det är den politik Som det har lett det till mm. Mm. Ja så är det ju tyvärr Det är ju så Jag vill ju frågat lyssnarna förut Vad är liksom grejen med monokultur. Vad är bra med mångkultur någon som kan förklara det Nej men då precis, jag har ju inte fått någon svar på den Men vi får se om det kommer Ni kan mejla på sdbyradiosnabla.sverigedemokraterna.se Så, ajamän Ja det, det är läskigt där Och vi har ju, det har ju kommit lite filmer De har ju filmat Tyvärr som du sa förr Att de avrättade den här polisen mm. Och så skriker de alla akbar Precis. Alltså gud är större, eller vad det ja. betyder. Ja, gud är stor, ja. Gud är stor. Och det var ju också någon som sa när man genomfört dådet att nu har vi hämnat eh, profeten Mohammed, liksom. Så det tyder väl på att det här. Eh... Det är rätt sjukt att man kan få sådana religiösa vanföreställningar. Är ja, de är ändå psykiskt instabila de som gör detta, jag tror Ja, och, ja. Hur kan man göra det? Att ha, jag det. skjuter 12 personer så är det nog inte så Nej. psykiskt stabil i alla fall. Det tror Nej, jag jag förstår inte hur man kan. Nej, men grejen är att det här är ju. Alltså, man kan ju inte säga att det här var någon liten galning. Liksom. Nej, det var ju planerat. Men det här var ju tre personer ja. med privatvapen med militär, militärutrustning för extra ammunition. Mm. De hade bilar, eh, reservbilar som man kan dumpa och byta ja. bil och sådana saker. Det var ju inga, och, och man ser ju det var ju militärt utfört mm. det var ju inte det var nej, inte det är, liksom, det är planerat alltså. det måste, skott i luften och skrik liksom. det var kallt bara. planering, mm. planering ja. och det är som Jean-Marie Le Pen sa här på ett uttalande här nu under dagen att det här är ju liksom muslimska krigare mm. vi får se här nu om detta stämmer, jag, jag tror nog att vi kommer göra det att det gör det mm. Jag, jag kan inte se riktigt vem annars som skulle göra, kunna utföra detta, ett och dels två, har det motiv till att göra det mm. ja, det där toppnamn i äster det är klart, <laughs> ja precis ja, skojar du André, då kommer Sebastian, de kommer säkert skylla på oss på något sätt det, han, är där, vad heter den där professorn alltså med... Henrik Arnstad, ja <laughs> ja, han säkert... <laughs> ja, han kommer säkert han kommer säkert hitta någon koppling någonstans där han nu. Någon han får, ha, han får ju ha alla titlar och han har väl inte någon professurtitel <kör> överhuvudtaget. Nej, nej, han har ju inte utfört sin utbildning. Nej, liksom. precis. Så han har ju ingen han är ju inte historiker. Du kopplar dem alltid till Södertörns eh, mm. folkhögskola eller vad det är i Stockholm och det ja. är den. Alla misslyckade människor får la gå på den. Frumskola kan, kan man kalla det också. Ja, det är väl där skola där. Har du ingen och... framtid så kom hit. Jag har ett jätteelakt namn på det men jag kan inte säga radio. Men... <skolan> <skolan> uh, för Södertörns högskola ja. Uh, men jag tänkte säga det att... Uh, nej, men det, det, ja, men han, jag förstår inte hur man kan... Han, jag ser ju på Twitter idag att han står och gråter att, uh, att... Inte för att tolv människor har blivit mördade. Nej då, det var inte ja. så farligt till Henrik Arnstad. Utan, nej men oj, nu kan de uh, onda krafterna stärkas av detta och bara babbla och famla. Mm. Men Jag är förvånad att han överhuvudtaget att, ja. har, har fått uttrycka sig ja, på dagens ta, stilet. Att det är överhuvudtaget någon som publicerar skiten han säger. Ja, det är en, det är en mystik liksom. Ja. Det blir ju riktigt jävla pinsamt för han, när han sa att han var stridsvagns Han var malaj. Men han var en... <laughs> ja, precis. Han var... Vad, vad fan heter titeln? Kanonservissoldat? eller vad det heter? Ja. Det vill säga kanonmat liksom. Ja. Det var de som satt i de här gamla... Sittsvagnstornen från andra vi Vid alla flygfält på Gotland ja, Och det var ju oftast Malajer som ja, kanonmaten då <laughs> ja. Och så hade han sagt till alla att han var Plitonbefäl Och det var så kul då, för då hade ju de på flashback Begert ut hans papper från pliktverket Och det, det stämde ju inte riktigt <laughs> Nej, han är ju klart Nej, ja. mytoman. Alltså. Men han ja. kan väl åka ner till Frankrike om man tycker att det här var så obetydligt då. Så Nej, kan man väl men... ner och förklara för de 50 miljonerna Ja, men det, man... det, men det var ju samma sak till här Eskilstuna-branden mm. i moskén där. Ja. Det var ju hatiska Sverigedemokraterna ja. som hade bränt ner en moské naturligtvis. Jag var snabb ut med det jag vet. Och, och, och, och alla ju... köpte det. Och så var det ju sådana här twitterupprop som det brukar vara på alla flumbänser. Att ja. nej men idag är jag muslim och sådana här dumheter. Ja. Det är ungefär det här jabbeupprådet ungefär. Kärleksbomba. Mm. Mm. Alla kyrkor som har bränns är det ingen som har kärleksbomba. Nej, nej nej nej. Konstigt att dessa kärleksbomba bara åt ett håll och inte åt andra. Det... men Vad visade sen då? Att den här branden var ju att de hade glömt maten vid spisen. Självförvållat. Mm, mm. Och det, jag, jag vet inte om det har kommit en dementi igen på TV4 och övriga medier på det här. Mm. Och Nej, men det, det var ju han, även han som eh, kallade hela norska folket för rasister va? Fascister till och med. Var det fascister? Ja jag, men <skratt> hela Norge är ett fascistiskt land liksom. För, eh, han tyckte det var så hemskt han firade 17 maj där med norska flaggor och oj oj oj det var hemskt. Hur mår han eller? Han kanske vill besöka Folbygde. Han kan köra lite mycket fritid. <skratt> lite. Ja, jag har honom ja. samma diagnos som Fridic Reinfeldt. <laughs> jag tror det är dags för en önskelåt. Ja, vi har fått två idag. Aj, Jättekul. Amen. Och ja, vi tar helt enkelt den första. Här kommer den. If I were a tower of strength I'd walk away I'd look in your eyes And here's what I'd say, I don't want you, I don't need you, I don't love you anymore. And I'd walk out the door, or you'd be down on your knees, or you'd be calling to me. But a tower of a strength is a something I'll never be.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 det var då Jean McDaniels Tower of Strength. Vem hade du önskat den då? Det var Egani från Jo. Trevligt, trevligt, trevligt. Tack trevlig. för den. Eh, ni kan önska låtar på ästerbyradiosnablasverigedemokraterna.se Alltså ästerbyradiosnablasverigedemokraterna.se Eller så kan ni smsa eller ringa på 0707 167 004 Alltså 0707 167 004 och Där kan ni även ge oss ris och ros vad tyckte ni om programmet? Vad tycker ni om oh, våra åsikter? Ja, då kommer det vara kom med sådär, den här. Oskar är så jävla galen. Du vet, han kan inte ha det här med programmet. Ja, faktiskt. Eh... De nickar samtycker in i studiet. Det finns ja. faktiskt folk som har kommit fram till mig och sagt att de tycker det är lite cool. Bara för ja, att gilla försvar. Bra, bra. Ja. Eh, jag tänkte säga att eh, det må vara vinter nu, va? Dock med lite snö, men eh, vi går mot en spännande vår. Och det känns som att det blir mycket demonstrationer. Mm -hmm. Och eh, det har väl en viss eh, smak här nu efter de här massiva demonstrationerna i Tyskland. Och då pratar vi i slutet om Pagida, det vill säga Patriotiska europeer gegen de islameringen Das Abendendenlandes. Mm -hmm. Och eh, det är typ eh, patriotiska europeer mot islamisering av västlandet. Mm. Eh, de har kommit till Norden, både i Sverige och Norge. Och eh, i Norge planerar man en demonstration med samma tema i, i, i Oslo, alltså den 12 januari. 12 januari, det är snart. Ja. Så befinner ni er i Norge då, så passar på att åka till Oslo. Jag tänkte säga det. är väl nästan då, programmet var. Ja, det borde det men. Och då kan ni känna sugna på om ni är i närheten. Men mm. jag tror inte att vår kändare räcker så långt. Men <laughs> kan ju lyssna samma. på nätet. Ja. Och det är lite kul där att på samma sätt som i Tyskland så är det inte jättemånga som har anmält intresse för den här demonstrationen. Men då ska vi också veta att i Tyskland så startar de med bara ett hundratal. Och förra veckan här nu så slog de rekord återigen. Då var de över 17 000 i Drästen. Oj. Och, och det är inte bara i drästen den här massdemonstrationen mot den här destruktiva invandringspolitik som Tyskland och flera europeiska länder bedriver. Utan man beräknar att över 40 000 runt om i Tyskland demonstrerade mot massinvandringen och mm. islamiseringen av Tyskland. Och man kan också se här på deras Facebook-sida så har de över 104 000 Facebook-följare för de här demonstrationerna. Det är riktigt bra. Mm -hmm. Och uh, makten i Tyskland nu börjar bli kanske lite orolig. Man har ju nämligen försökt allt för att misskreditera den här demonstrationen. Den här folkyttringen. Mm. Vi är folket. Som skandilas 1989. När DDR skulle... Ja, man mer än, kollapsade DDR. Mm. Uh, I och med att Merkel är en gammal DDR-agent. Så hon känner sig lite trängd där. <laughs> <laughs> och... Uh, och de, de har ju försökt att, allt, att de här demonstrationerna det är nazister, det är rasister och allt möjligt. Men det är folk över hela samhällsskiktet. Och de, enligt en opinionsundersökning, så, där man tittar på detta, så kan man konstatera att en fjärdedel av de här demonstratörerna, de som går ut och demonstrerar, röstar på Det Linke i Tyskland. Det är, ja, typ, det, är, det är link. Man kan säga att <laughs> vänster. Det är, man kan säga vänster, vänsterhållet, vänsterpartier. Vänster. Mm. Jättebra. Och det, och det är också man då, vad man då förklarar med varför det inte är några motdemonstrationer som det i regel brukar vara. Mm. När de har varit 17 000 får jag förstå att det inte skara på 800. Mm. Eh, det är lite kul med opiumsundersökningar också. De har ju gjort, eh, man då frågar tyska folk hur många som kan tänka sig gå på sådana här demonstrationer. Mm. Pagida-demonstration. Och det visar sig att en åttondel av Tysklands befolkning kan tänka sig att gå på den här demonstrationen. Och det kärle lyssnare, betyder nästan över 10 miljoner mm. som vill ut och demonstrera mot den här uh. gigantiskt kostsamma och destruktiva politiken. Uh. Uh. Som sagt, Norge, tolv till första. Eh, Pagida även kommit till Sverige. Dock ingen planerad demonstration. Men vi kan ändå se att de har... Lite drygt över 5600 följare på Facebook. Vilket betyder större än vad norrmänna är. Mm. Mm. Vi får hålla och... lite utkik. Ska vi mm. ah, ju jag, jag hojta mycket... till i radion ja. sen om det blir något. Alltså, jag kan mycket väl tänka mig att gå på sån här demonstration. Mm. I Göteborg eller Stockholm och liknande. Men en sak som jag definitivt kommer att gå på, det är faktiskt en demonstration nu den 28 mars. Mm -hmm. Vad är det för något då? Det är en demonstration mot den här djupt odemokratiska decemberuppgörelsen Mm Man planerar att ha en demonstration på Myntorget i Stockholm eh, eh, En demonstration mot den här djupt odemokratiska statskuppen ska man säga mm. Vi kan komma in på lite senare vad jag menar med det Och det ser lovande ut att eh, över 3400 de ska komma och eh, över 21 000 inbjudna Vi hoppas det kan bli riktigt stort Mm och jag tror det är dags att folket tar tillbaka sin demokrati. Ja.